Skal danskerne boykotte VM, og skal man helt lade være med at se kampene? Har reality- og Onlyfans-stjernen Fie Larsen en identitetskrise? Og kan Jan Linebjerg nogensinde lægge rollen som Pyros væk? Alt dette finder vi ud af i Markus Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og paradisorer. Med mig i studiet har jeg Ulven Peter, ja, ja. Louise Jort. og Sejr. Hey. Alle fra Paradise Hotel. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Programmet er jo et øh, rådgivningsprogram, og øh, vi skal som nævnt igennem nogle spørgsmål. Mine gæster her, de vil gøre deres absolut bedste for at besvare ugens dilemmaer. Derudover har vi jo også en lille konkurrence kørende. Louise, du kender den nok allerede. Yeah. Det er ugens udmelding. Og det er altså, hvem er jer tre... Der kommer med den øh, vildeste, fedeste, måske mest spændende udmelding i løbet af programmet. Og så vinder man en, øh, en lille præmie. Er I med på den? Ja. Okay, spændende. Ja, så jeg. Ja. Der er noget på spil her. så ja, skal man til at sige nogle sjove ting og være lidt vild. <laughs> ja, <laughs> ja, men jeg skal det vinde er, den her. plads. <laughs> øhm, vi skal snakke lidt i hvert fald først, og prøve at tillykke sejr og Louise. Altså. Tak skal du have. Jeg spurgte dig for nyligt, Louise. Ja, yeah, der løj jeg. Der løj du bare. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Du hørte det bare ikke. Nej, der gad du bare ikke at sige det. Nej. Men nu er I blevet kærester? Ja. Yeah. Yeah. Og øh, vi snakker lidt om det inden, men sej, fortæl lige, hvordan, hvordan er det, det lige gik til? Og oh, det... Øh, jamen, jeg blev jo dybt i hende øh, i en periode, hvor vi faktisk ikke rigtig snakkede så meget sammen. Der fandt jeg ud af, hvor meget jeg egentlig manglede hende i mit liv. Hvad? Så jeg kom øh, grædende til hende nærmest med kæmpe buket roser og et kærestebrev og en kæmpe bamse. Øh, og spurgte, om hun ikke nok ville være min. Hvortil hun sagde, gider du godt pakke den der væk, vi har ikke snakket sammen i måneden, hvad fanden har du gang i? <laughs> Æ, så øh, <laughs> yeah, der gik lige tre uger, hvor vi snakkede lidt frem og tilbage, stille og roligt. Øh, og hvor vi så fandt ud af, at hey, det passer sgu meget vi skulle være sammen. Nu er vi kærester. Okay, og det er, hvor lang tid siden er det? Den måned i går. Vi havde månesdag i går. Hey, hey. tillykke, baby. Det lyder <laughs> <Ja>, det er... godt. <laughs> lavede noget specielt så på den der månesdag der? Nej, faktisk vi har ikke. Vi så så havde, og det, og havde det så skidt begge to. Okay, I var syge? Ja. ja Hvorfor? skulle havde fået noget dårligt sushi, min ven. Nej, ja. den er slem. Yeah. Ja. Så har Louise fået mega ondt i sin lænd, så yeah. øh, hun kunne heller ikke meget. Er det for meget træning, eller hvad? Det kan man da godt kalde det. <laughs> <laughs> så kan du selv tænke lidt over det. Nej, Louise, det er anden gang er i det der studie, hvor du bare giver den gas med de der frække sager der. Altså. Jamen, jeg har ikke engang sagt Markus. Nej. <laughs> Peter. Ja panelets, øh, måske mest skaret herre. Ældste. <laughs> ældste i hvert fald. Godt, du kunne være og prøver her. Du er ukendt som Ulven, Peter. Ja. Peter, hvad, hvad laver du nu? Altså, du er lang tid siden, vi har Røv. set at jeg er liv. Hvad laver du? Jeg laver du? ikke så meget. Jeg går bare på arbejde. Øhm, og så driver jeg mit firma. Det er det. Og hvad er dit firma? Det er Løs firma jeg har. Ja, ja. Vi har fem års fysselsdag nu her. Ej ja, det. Ja. det til hvordan er det? Det. Altså, skal jeg kage? Prøv, hvordan er det... Altså, hvorfor var det, du lige tænkte øh, låse? Det er har, det, jeg synes. Jeg har altid været lås med, også før jeg var med i Paradise. Så, øh, ja. så jeg tog overlov for det firma, jeg arbejdede for, da jeg skulle være med i Paradise. Og da jeg så kom hjem, så kom jeg 14 dage for sent hjem, fordi jeg havde taget fejl af dataerne. Og så... Ja, jeg havde det godt med det firma, jeg var i, og så spurgte de, om jeg var frisk på arbejde, eller jeg havde lyst til at holde overlov. Og der var så meget run på, lige da vi kom hjem, så jeg valgte at holde overlov, og jeg kom faktisk aldrig tilbage til det firma, selvom jeg var rigtig glad for at være der. Så jeg tog lige fem år, det, <laughs> før jeg kom ned og fik et normalt liv igen. Okay. Så så det, det... Vildt. Og du, ja. du vandt jo også den gang og sådan noget. Og ja. du fortalte mig her inden programmet, at uh, du investerede dine penge dem, du valgte. Ja. Øh, jeg kan rigtig godt lide aktier. Du kan godt lide aktier, ja. Ja, Og du fortalte mig også, at du daytrader normalt også. Ja, ja, det kan jeg godt lide. Hvordan... Ja, jeg er også kæmpe fan af millionærklubben. <laughs> er det, det? <laughs> ja. hvordan, hvordan, hvordan det der med, at, uh, at daytrade, Kan det godt lade sig gøre i det her marked Jeg synes, det er okay. Men der er også nogle dage, der ikke er så sjov. Som der har være misser en masse ting. Ja, det er sådan lidt markedet lidt ustabilt lige for tiden, jo. Så, ja. så det er sådan lidt men Jeg synes, det går okay. Men det, det har været et hårdt år. Det er ikke nogen hemmelighed. Ja. Men øh, Det tror øh. jeg, alle synes. I hvert fald så er I alle sammen fra Paradise Hotel. Og øh, det er jo fantastisk, at vi har nogle nye deltager. Og så har vi en af de ældre, mest ja. gade. Og vi skal jo snakke lidt om det der med, hvordan det har ændret sig. For det er jo tydeligt. Har I set sæson 6, der hvor Peter er? Med? Jeg har set klip fra det. Men det er jo også svært at undgå. Altså, det er jo det, der, det, er det Ej, eneste, har det, der falder sig ved igen, igen og igen, tror jeg. Hver <laughs> har jeg set med dig <laughs> Og, <Louise. laughs> Og så har du ikke set mig Nej, <laughs> jeg er Peter er bare dedicated til so. <laughs> sejren oh, I love that guy Han er så Han kysser sin plakat af yeah, mig hver dag yeah, <laughs> <en> <laughs> I wish I could be that guy Men I har ikke set det Nej, altså noget af det, ikke det hele. Jeg har ikke Men... det mest af sæson 6. Det er faktisk den eneste jeg er fan af dig Louis nu. Kan ja. befanne <laughs> ja. Jeg så faktisk først Paradise, Hotel, selv min lillebror var med, så hans to sæsoner har jeg set. Og så er dette sæson nok den jeg har set mest af. De okay. to sæsoner så jeg selvfølgelig helt. Ja. Men det er jo, det er jo helt forskelligt altså fra det nye. Det er der nat. Ja, det er det. Hvad synes I egentlig om det? Altså Louise, hvad synes du om det? Oh, Kun man altså... tage noget af det gamle aspekt og putte det ind i det nye? Det... Det er de det jo i gang det, med. Det der, det, der er med det, det er jo, at vi havde jo masser af drama og taktik i vores. Det er bare klippet ud. Og grund til, at vi ser ud, som om vi var så gode venner end ved os, det er jo fordi, at spillet var så lavet om, som det var. At det handler om at være en god venner og alle de her ting her. Så vi var jo nødt til at have mere pokerface på over for andre, mm. end man, man måske lige havde det. Fordi at, at vi obvious ikke kunne være i grupper mod hinanden. Så når vi sidder nede i synker og siger... Åh, oh, jeg sagde godt nok til at Katrine, at jeg ville sammen med hende, men fandme nej, jeg spiller kun sammen med Silas. Så det er det ikke taget med. Men så er det taget med, at mig og Katrine sidder og har total snak, for eksempel. Så det ligner bare, at vi alle sammen er en stor familie, og det var vi altså ikke. Men det er jo, der er jo det Altså, nu tager jeg jo bare fat i det mest praktiske. Det er jo, det er jo også blevet lavet helt om, mere, at man kan stå, hvor man vil, ja. og alle de her ting. I gamle dage med, med Peters tid, der, der handlede det om sådan. Hvem kunne snyde mest? Ja, men, men det var også det, man skulle nu, fordi der var ikke noget, der havde sikret vand nu, fordi du er pige, eller nu skulle fyren stå Det, det var, at nu skal du snyde alle, Præcis. i stedet for kun at snyde det modsatte køn. Ja. Og det var du god til, Peter. <laughs> ja, altså det var du god til. I min sæson, der skulle du bare være godvandet med pigerne, og så kom du langt der. Prøv at, jeg kan huske, at vi snakkede om det, dengang jeg så det, og alle var sådan der... Han ventede jo, fordi han knaldede flest. Nej. Jo, han han flest. Peter, Peter, Peter. det var jo Og jeg kan huske, at man stod der i finalen, og så tænkte, umuligt, at de vælger ham alle sammen. De er jo blevet snørret. Men det var også lidt, som Louise siger før jo, at der var meget, man ikke ser på tv. Jeg havde det jo virkelig godt alle på hotellet jo. Og prøvede at undgå det meste drama. De er jo fjernet sæson nu. Ja, det er dejligt. Nej, har de det? Ja, det har. Hvorfor? Det tror jeg bare, fordi så skal vi have nogle penge, hvis, øh, hvis den bliver vist. Nej, hvor liget. vildt. Det kan godt være. Ja. Ja, har jeg har desværre ikke forstand på det, men jeg ved i hvert fald, den er fjernet. Man kan ikke se sæson 6. Nej. Jeg troede, det var fordi, det, det var det. Dog... Det er ikke negativt. Den er nå, men det var også tilfælde. Det, det, det var derfor, ja, jeg ikke <bliver> set <laughs> det. har var jo undskyldning. Men der var jo nogle legendariske klip som Iceman og alle de her ting gang. Altså ja. nogle fantastiske karakterer, der var dengang at Tammy og alle de helt gode gamle. Og mange af dem laver jo... Altså, der er jo virkelig mange, der stadig laver TV for den sæson stadig. det er, det. Ja, det er vildt. Så, så ja. man kan jo næsten kalde uh, Peter her jo. en pioner inden for reality-delt. Han er i hvert fald et ikon. Åh, oh, hvor er det Elkone. så. Ah, det er han altså sgu. <laughs> Louise, der føler, du lidt truet, ikke. År, der er han. Overhovedet ikke. Hun er da det nye det ikon af det nye Paradise. Ja. Altså. Oh. Jeg tænkte bare på size love til Peter, men Nå, <laughs> det er jo bare ved det. <laughs> han er jo også en sød fyr. Prøv lige, vi skal... Han bor indre. langt væk. Ja, <laughs> <laughs> Og vi skal videre til, øh, til spørgsmålet. Ja. Det er nok ikke gået nogen næses forbi, at øh, der er VM i Katar, og det er et meget omdiskuteret arrangement. Og en stor del af den danske befolkning mener, at VM skal boykottes. Det er fordi, at mange migrantarbejdere er døde under opførslen af staterne, og der er et tegn på øh, brud på menneskerettigheder. Danskerne er dog uenige om, hvordan man skal håndtere en eventuel boykottning af VM. Nogle mener, at man ikke skal tage til Katar, imens andre mener, at man slet ikke skal se kampene. Så øh, spørgsmålet til jer, det er jo lidt et spørgsmål ud til alle danskerne. Hvad skal danskerne gøre i forhold til VM? Øh, og skal man slet ikke se kampene? Qatar. Qatar. Hvad et land. Altså det? nu ser jeg fodbold og politik. Nå, det, det er et land. Jeg troede, det var en sportsgrem. <laughs> <laughs> ja. <exactly. laughs> Jeg min dame her Mine damer og min smukke, blonde kæreste. Hænder vil sige noget klogt. jeg synes, vi skal støtte det danske landshold. Og hvis de spiller i Katar, så bliver vi nødt til at se det. Jeg men... synes, vi skal støtte det. Jeg synes ikke... Uh... Nu spiller de i Katar, så bliver vi nødt til at se det. Hvis du så... nu havde pengene, ville du tage dig ned? Øh... Nej, det tror jeg ikke. Fordi så står fodboldfan eller jeg heller ikke. Men, men jeg synes, vi skal støtte det danske landshold, uanset hvor de spiller hen. Og ja... Der er så lavet et stadie på en lidt uheldig måde, men ja, verden er jo hård og brutal, så ja. jeg tror ikke, det ændrer noget. Nej. Så hvis vi boykotter det, det tror jeg ikke, vi får noget godt ud af. Nej, så du vil se kampen i hvert fald? Ja, jeg vil se kampene. Alle kampe? I Danmark. I Danmark. I Danmark, men dansk øl. <laughs> Louise, øh, kan tage et land. Ja. Øh, øh, og fodbold, det er en sportsgren. nej. Ja, nej. No, no. ja. Jeg troede, det var et land. <laughs> Men prøv at ved, du ved jo vel godt, der kommer VM lige om lidt i Katar for, for fodbold. Det kan du tro, ved. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Nå, jeg har ved at være med fordi han blev dårlig under en kamp. Hvorfor er det med ellers? Ja. og alle de gode. Eb Ebbesand. Ebbesand, ja. ja. Ebbesand, ja. ja. Det er de gamle. Ja. Ken Andersand. <laughs> <laughs> Men Louise, hvad, hvad, hvad vil du gøre her under VM? Altså, ja, og jeg har jo lovet mig selv i dag, Markus, der var været holdninger fordi jeg havde ikke så mange holdninger sidst. Nej, det havde du ikke. Du var virkelig så. dårlig til at have holdninger ja, sidst. Ja, men det har jeg hadet. Men nu er det lidt lortet, jeg ved ikke, jeg kender noget om det her. Nej, så du skal have en holdning. Æh. Træk <laughs> en holdning, så nu trækker ja, du en holdning ja. op og have den. <laughs> jeg er meget enig med Peter. Det er faktisk det jeg selv har tænkt. At at selvfølgelig skal de støttes. Er ikke op godt? Ja, wow. ja, Fordi hvorfor ikke? Ja. Det er jo det. Hvorfor du kigger ikke? rundt på alle andre. end mig, <laughs> men du siger noget. Du, du, du har jo ikke dit eget holdning. Det er bare du kigger jeg kan jo godt at jeg er så enig med Peter. <laughs> det kan jeg Okay, men har du tænkt dig til fodbold? Nej, <laughs> Nej Og det er bare fordi min holdning er, at jeg synes, det er kedeligt ja. Men det skal jo ikke bare, altså bare fordi jeg synes, det er kedeligt så Selvfølgelig skal der støttes alligevel Hvad for, der mange... Hvad for en sport går du op i, så? Du bliver da godt nok stille <laughs> Ja det, det går jeg op i nogen sport Jeg går ikke op i nogle sport Du ser ikke nogen sport? Overhovedet ikke Intet? Intet Okay Men jeg synes, de skal støttes Ja, fordi de er danske Nej, nej, nej, det synes jeg, altså fordi, der er, at det er en meget stor del af dansk kultur. Så bare fordi jeg ikke kan lide det, så skal det da ikke være... Nej, men du, så, men du kommer ikke til at se det i hvert fald. Det gør jeg ikke. nej. Har du hørt om alle de her ting med, med boykot og Qatar og sådan noget? Overhovedet ikke. Jeg troede, Qatar var en sportsgren, det havde jeg overhovedet ikke. Ser du nyheder var, kl. 7 om aftenen på TV2? Hvad Ser du nyheder? Louis? Jeg ser ikke rigtig fjernsyn. Nej, det bliver man også så negativt ja, Det er jo det! Det er en lorteværn, vi lever i. Det er det. Det er det virkelig. Prøv at sejr. Hvad med yeah. dig? Væk, Jamen, kom, hvad skal du gøre? Jamen, jeg ser heller ikke fodbold. Jeg ser heller ikke tv. Nu har jeg lige gået meget på det sidste, fordi vi har haft et par sygedage, så jeg har ligget og set serie. Ja. ellers så kigger jeg overhovedet ikke på fjernsyn eller tv egentlig. Så jeg kommer ikke til at se VM. Men jeg synes, dem, der gerne vil se VM og synes, at fodbold er spændende, de skal bare se VM og se fodbold. Men du går heller ikke op i fodbold? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Så du du, du, du synes bare, at alle skal se det ligesom de andre to der? At man skal støtte det? Ja. Se fodbold, hvis du hygger dig med det. det skal ikke stoppe dig. Og øhm at det så er blevet bygget sådan, som er Katar, nogen, der er i taget nogen der døde af det, det er selvfølgelig hammerne uheldigt, og det skal ikke ske igen. Mm. Men der håber jeg også, at med matte uh, UEFA, der står for fodbold, at de sætter nogle grænser for sådan noget. At de siger, ja, fra og til med, hvad der skal være uh, okay fremadrettet, hvordan man bygger tingene. Ja. Yeah. At der skal være ordentligt sådan nogle ting. Men stadig støtte de danske drenge dernede? Ja da. Okay. Så det grænsen, det går altså på, at man skal nærmest ikke boykotte, man skal bare se kampene, men man skal ikke tage derned, eller hvad? Jeg, ved, jeg, ved ikke, det der, jeg tror ikke, du skal spørge mig, om man skal tage ned og se en mm. fodboldkamp. Igen, det er overhovedet ikke mit fag. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er, vi snakker om her. Men, <laughs> men, hvis, men, hvis du, hvad for en sport går, det, går du op i en sport? Nej. Ja, du går ikke op i en sport? Nej. Hvis du gik op i noget, og der var nogen, der var døde af det, og du virkelig gerne ville hjælpe dem. Nu har de startede til kampsport. Så... Og der var nogen, der var døde af kampsport? Ja. Og det var, de var med vilje eller ikke med vilje, men det var, der var nogle dårlige ting det. er mig også et dårligt eksempel. Jeg ja, det er et dårligt <laughs> men, eksempel. Altså, jeg håber på, at det ville komme med noget bedre, Peter. Der har jeg, det. jeg håber på, at det ville komme noget bedre. Jeg har det, jeg vil det. Vil okay. Noget okay. Præcis, om det så er fodbold, om det er ja. badminton, eller om det er kampsport. Der skal bare være nogle klare linjer for, hvad der er okay, og de skal selvfølgelig følges. Jeg er ikke normalt typen, der siger safety first, men der må sgu være nogen, der bliver sat for at have ansvar for, at folk ikke dør på deres arbejdsplads. Og det skal ikke være mig, som forbruger af fodbold, der skal tænke okay. Har alle fået deres rette løn? At de alle sammen blevet behandlet godt på arbejdspladsen? Hvad har de spist? Øh, nu at de døde, det er et meget ekstremt øh, tilfælde. Ja. Men, men det er ikke mig som forbruger af fodbold, der skal sidde og tænke på, dem der har med fodbold at gøre. Har de det godt? Lever de sundt? Ja. Jamen med det, så vil jeg bare gerne lige spørge os alle tre, det er, har I prøvet at boykotte noget så? Peter, du må have i et eller andet. Har du boykottet damerne? Nej, ja, det har jeg prøvet. <laughs> Bojkort? Nej, men er ikke lige, ikke, Jeg har ikke boykottet for eksempel nogen fodboldkamp eller håndboldkamp Det behøver ikke fodbold. være i sportens verden. Det kan faktisk være alting. ting. Jeg, jeg har prøvet at blokere en kæreste. Blokeret en kast. Jamen, det kunne ja, man ikke, godt tage en ja. som et nogle gange så er det var nemmere end alt den diskussion så var bloker. at blokere. Ude at tage snakken om noget som helst. Nej, nej. Altså, det, det er også nogle gange så er det bare nemmere at trykke blokere ind til diskussionen. Okay. Men, du skal prøve det, skal prøve det. Det, det er lidt tavligt over for den anden person, men... Men, men, øh, men jeg skal lige vide, bare lige fortæl lige historien. Altså, det fungerede ikke, og du snakker ikke rigtig med en om det. Du trykker bare på Nej, nej, jo, jo. Der har jo ligesom været noget optagt, øh, og så er det bare nemmere, at sådan, ligesom, man bare slutter det helt. Okay. I stedet for, at man bliver ved at kører i det samme, og kører i ring. Ja, ja. Så, men det er jo mange, mange år siden. Men øh, kunne man ikke bare lade mig at svare? Eller skrive på. en bøgerne. Lige præcis det har jeg svært ved, fordi så får jeg sådan en besked, og så tænker jeg, at den vil jeg gerne sige noget til. Så er det bedre, at jeg ikke får beskeden, og så bare lader den ligge, og så kommer videre. Jeg også. Okay. Jamen Louise, hvad med dig? Har du prøvet at boykotte noget? Jamen det har jeg da helt sikkert, men nu skal jeg lige tænke, hvad jeg har boykottet. Kød? Ja. Kød har jeg boykottet. Er du veganer? Nej. Det er <laughs> okay. Jeg vil ikke sætte det i suppe og så sådan noget. Og skal, altså, og min mor laver verdens bedste julemad, og det er heller ikke sidste gang, jeg har spist deres nogle ting. Så, men, du skal ned på kød. Ja, det må man sige. Det var også så du, du, men så er det jo helt en boykot. Nej, det er også rigtigt. Ja. Men jeg skal i hvert fald meget enig om, at vi er meget mere bevidste om, øh, efter vi er blevet informeret om, hvor dårligt kød er for miljøet, så er vi begge to øh, totalt uafhængige af hinanden, soppet med at spise kød i de mængder, vi har gjort. Og gør det en gang imellem til occasions, hvor vi er hjemme familien, eller der er julemad eller andre ting. Ellers så spiser vi. Det, noget jeg har boykottet, det er, ej det har jeg nok også gjort på gang, men at købe kød. Hvis man er ude, og det er der, så er det altså ligesom, som siger, hvis man er til et eller familiearrangement, eller sådan noget. men at købe kød. Det gør jeg heller ikke, nej. Nej, vel? Nej. Så I er faktisk boykottet at købe kød? Ja. ja. Og er det er, fordi I tænker på miljøet? Ja. Og dyrene. Og dyrene? Ja, mest, mest jeg, jeg, jeg Ja. Jeg har bare meget med mil miljø. Så vi har miljø her og så er jeg, og så. Dyr. Okay. Powercubble, kan du høre det, Peter? Ja, det var en af de ting, vi bondede over på Paradise. Jeg troede, det var en joke, da han sagde, at han ikke spiste kød. det kan jeg godt huske, da I sad og snakkede om det. det var egentlig en relation på Paradise. Vi var enige om det der med, kød, det skulle ikke spise så meget af, og Batman, han var den sejeste sejne seriefigur. Han har Batman-kostyme, og jeg har Batman. og Harley Jeg skal og med til og... det bryllup der. Ja. Ja. Jeg det. det bliver fuldstændig op at køre, ja. det der bryllup det, tror I jeg. Det er hot dogs med batman ja. Ja, Er du fjæl? Ja, men uh, tusind tak. Vi går stille og roligt videre til næste spørgsmål. Hvis den virker her, den gider ikke Er der ingen musik? Nej. Jeg kan ikke nogen endnu. Nej, den har gået i stykker. Så kan vi lige så godt lade være med at køre ej. Så går vi videre. Nej, nu skal vi høre. Vi skal videre til næste ting, og det er omkring Fie Laversen. Uh. Ja. Fordi Fie Laursen er nok et navn, mange danskere kender til. Hun har i hvert fald været meget i medierne øh, gennem en lang periode. Fie er kendt gennem mange forskellige reality-programmer, og nu især for porno på Onlyfans. Fie har heller aldrig været bleg for at lave om på sig selv, både med kirurgiske indgreb, fillers og tatoveringer. Nu har hun besluttet sig for, at alle hendes fælder skal fjernes, og hun skal tilbage til et naturligt look. All right. uh. Så spørgsmålet er lidt, har Fie en identitetskrise? Louise. <laughs> var... Sej, at vi har dødt af uh... Jeg har slet ikke hørt noget om det her. Det kommer meget som en chok for mig. Yeah. <laughs> Hvorfor? Jeg bare være fjernet alt det. Det var så meget anti, hvad man kender til Fie. Jamen, det, jeg synes, jeg, jeg kan sku... altså, det er upopulære mening, men jeg har altså noget respekt for Fie Lausen. Hun skulle at hun sku står ved, ved sig selv. Men, det og må hun, man give altså hende. Prøv at tænke et helt land der der elsker og hader hende. Mm. Og hun lever lige nu i bedste velgående og lader til at hun har virkelig altså at hun ikke giver en fuck for hvad andre mere. Og er ikke bange for at at stadigvæk komme ud med de her ting her fordi hun ved godt at folk har hjemkommet til at sidde og så dømme hende på det, men hun er ikke bange for alligevel at og bare sige det som ja. hun tænker det. Ja. Og så kan det godt være, at folk siger, at hun er psykopat og stakkelsøn og sådan noget, og det synes jeg bare ikke, at man kan tillade sig, bare fordi hun lever et helt andet liv og en helt anden livsstil, end man selv vil. Mm. Fordi der er ikke nogen af os, der kender Fie Laversen rigtigt. Det er nogle medier, og det er hvad hun har været med i, og TV og sådan noget. Så øh, jeg, jeg har altid noget respekt for Fie Laversen. Det bliver jeg skulle tage at det Er det ikke sjovt, det der, hun er igennem? Altså bare bliver hakket ned af alle, mennesker. det er utroligt, hun til det. Det er uh, nemlig det. Ja. Du fortalte, Peter, du har kendt nu var 16 kendt hende, altså ja. vi har øh, mødt hende engang til en MTV Awards øhm, og snakket godt med hende. Hun er en skidesød pige, og der er mm. intet ondt i hende. Øh, efter at hun er blevet så kendt, som hun er, så er vi jo selvfølgelig gået hver vores retning. Øh, så, men jeg, jeg altså, hun, det må være så hårdt, det der, hun er igennem. Jeg forstår slet ikke, hun kan holde til det som menneske. Øh, ja. Men er det ikke lidt et tegn på en identitetskrise, når man siger, nu gør jeg det her, og så... Ej, men ved du, jeg fjernet det helt igen. Det kan sagtens være et tegn på en identitetskrise, men det behøver ikke at betyde, at det er det. Nej. Så du, hvad tror du, så? Øh, identitetskrise krig, det er jo sådan en stor ting, var At blive smidt ud som sådan en øh, bås, men man har det. Nu har jeg en meninde, der lige har været nede og lave øh, Onlyfans med Fie. Øh, ja. <laughs> Hvad? Det kan ja. godt være, du jeg hentede hentede hende faktisk. Jeg hende. Det stop <laughs> Jeg har faktisk både afleveret hende i lufthavn og hentet hende derfra igen, Det hun var nede og lavede, og lavede porno med fi, hun bor nede i Spanien nu. Ja, okay. vi, vi, vi spruger lige tilbage. Du har en veninde. Jeg skal ja. bør, du må sige, at det er ikke nogen henvendige. Ceci Nej, Nej, Cecilia Harter. Cecilia Harter er ja. taget til Spanien for at lave et sextape med, med fi med ja. Her for nylig? Jamen, og undskyld, det... nu, nu, nu bliver Hun har hun ikke været med i jeres sæson eller noget? Nej, Hvad har det har ikke med i The Beach for nogle oh, år siden. Exxon The Beach, okay. Okay, okay. Okay, okay. Et par gange, gange okay. Ja. Okay. det er bestemt. Så meget været ja. inden gang. Søde okay, og hun er blevet taget derned? Ja, hun er, hun er hun taget det. ned til, til Fie der, for at lave sex til dem hende. Og hun sagde også, at det virker til, at hun bare hygger sig dernede med hendes barn der, og de bare har det Altså lækker dernede. Ja. Øhm, så det er helt klart, altså fi, hun har... Hun giver i hvert fald sit barn en helt anden opvækst end den gennemsnitlige danske familie vil gøre, mm. men jeg er da ikke i tvivl om at det er en lige så god opvækst som alle mulige andre. Det virker jeg sgu til, at hun er glad og giver omsorg og har tid øh, til sine børn, og, øh, og det kan jeg kun stå ind for. Ja, og du, du, du, du så du sendte ind der ind de der her? Ja. Okay. Ja. Fedt. Hun er ikke i familie med hende, der spiller fodbold. Ja, er det er sådan jeg lidt i tidssport. Jeg tænkt bare, ja, ej, har no, det er lidt i Det vil være fuldstændig vanvittigt at finde ud af det. Ja. Nu. What? Ja, what? Ja. Ja. Nå, men uh, prøv at, så spørger jeg også lige om, skal hun så også, altså hun vi vil gerne tage det der bag, det der naturlige look. Skal hun måske have fjernet nogle flere ting? tatoveringer og sådan noget? altså. Og måske dig, Louise, vil, har, har du, hvis du har fillers, Jeg er sygt dårlig det til det sige Jeg vil gerne have det. Du vil gerne have, have fællers? Hvorhenne? Jeg synes, jeg er ikke så er så trænet. Øh, pas lige på med det lige til alle, der lytter med og så videre. Filler under øjnene. Det, er, altså, det kan godt være, det er pænt lige det første lange stykke tid, men med årene, det er altså stadigvæk noget, man undersøger, fordi der er ikke, man er ikke kommet på nogen løsning på det endnu, så begynder der altså at danne små poser nedenunder. Okay. Og øh. der er mange, der gerne vil lave det, fordi de, de tjener rigtig gode penge på det, men med tiden, så får du altså sådan nogle nærmest poser ja, med fyld, filler, så i stedet for rækker... Jeg vil ikke have lavet det alligevel. så får man bare sådan nogle bags under øjnene. Jeg har ombestemt noget det. ja. Det, det, det, det, det, det har du ikke, ikke lyst til, Peter. Nå, no, okay. nej tak. Nej, nej. Jeg har filler i, øh, min læber. Ja og ja. kun der. Ja kun der og så får jeg en gang imellem. mellem. Okay. Og, men du kunne ikke finde på at fjerne dig de der selvfølgelig? Så? Nej men det er også fordi at, at man ikke kan se at jeg fået lavet. Jeg kan godt lide at den er naturligt ud. Okay. Ja. Men skulle hun så hvis hun gerne vil tilbage til det naturlige look skal hun så fjerne nogle tatueringer? Øh, jamen altså hvis hun vil. Det er mm. jo Fis egen holdning hvad hun har lyst det er jo til. Er det? Hvis, ja hvis hun har lyst til at fjerne sine tatueringer det synes jeg der kender mange mennesker der har fået lavet og så 10 år efter vil de have den fjernet og det synes jeg bare fiesker om men Ja, det synes yeah. jeg. Det, det er jo, jo folks egen og fi gør jo lige præcis hvad der passer ind, så det kan, ikke, mm. komme sådan, ja, det kan ikke komme bag på mig. Ja, der er bare sådan, ja, det kan ikke komme bag på mig. Hun ved det. På en måde kan det faktisk også være pisse lige hvad vi tre sidder, slette <laughs> ja. fire, hun skal gøre, fire gør, hvad fire gør, og det kan vi sgu ikke lave om på. Og det er der Nej. ingen i hele verden der kan. Det, <laughs> det er der ikke. Men uh, lad os gå lidt tilbage til den Men... identitetskrise der, fordi jeg er også lidt nysgerrig på jer selvfølgelig uh, Sejr. Har du haft en identitetskrise, måske med dit udseende eller noget andet? Nej, jeg havde med øh... Jeg har haft med i forhold til arbejde og sådan noget, hvor jeg var henne i livet. Mm. hvor Jeg har fundet ud af, at jeg har bare har været et sted, hvor jeg ikke var glad. Øhm, og så har jeg bare ændret det hele, så jeg har jeg fået et nyt sted at bo. Jeg har ændret en stor del af min vennekreds, og jeg har fundet en ny job. Okay, du har simpelthen ændret din vennekreds? Ja, jeg har gjort Altså, hvis jeg finder mig et sted, hvor jeg ikke er glad og tilfreds, så kan jeg løbe dig for at gøre noget ved det. Og det er på alle fronter, indtil jeg er glad. Hvad, hvad, hvad, hvordan foregik det? Altså... Det lyder oh, som sådan noget omvæltning, var... bare fjernet altså, der var... mod en vennegruppe. Jamen, ja, var... Jamen, det var et var, var sted, jeg boede, var ikke godt for mig, og jeg arbejdede på et job, jeg ikke var særlig glad for, det havde nogle dårlige timer, og jeg følte, der var for meget øhm, flukstation blandt mine vennegrupper, hvor de kom ind og ud, og jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg havde dem henne. Så jeg gjorde det, at jeg stoppede med at skrive til alle mine venner, øh, og så søgte jeg et nyt arbejde, og jeg fandt et nyt sted at bo. Og så begyndte jeg bare, når folk de skrev til mig, når mine venner skrev til mig, så begyndte jeg at skrive igen, men jeg stoppede med at skrive ud til folk og sjov nok, 70 70% af dem skriver jeg stadig ikke med, for de har ikke skrevet til mig endnu. Mm. Så det er sådan, det er. Ja, for det er jo dig, der følte du tog hele tiden der. Ja. Lige men lige du bare. havde en identitetskrise simpelthen med omkring hele arbejdslivet. Det var næsten det personlige, hele dit personlige liv. Jo, næsten. Ja, det var det hele, du. Ja. Det hele. men hvad med dig, Louise? Jamen, det har jeg da nok også på, på, på en eller anden måde. Nu kigger du underligt på mig, ja. Louise. <laughs> det er, fordi... Jeg har altid været sådan ret sikker på, hvem jeg var. Jeg har måske mere haft en krise i, hvor jeg hørte til. Fordi jeg nemlig har været sikker på, hvem jeg sådan var som person og mig selv. Ja. ja. Hvor følte du du ikke hørte til? Mm. Alle steder. Alle steder? Ja, min familie og min vennegruppe og skole og så du var sådan og det var det hele samtidig eller hvad? Ja, det var det faktisk da jeg var yngre. Ja. Folkeskole Mm. Der var der føltes det hele som om, at det bare ikke fungerede? Ja. Ja, okay. Var det, var det noget i noget, noget depressionsagt, jeg har løg, så? Nej, ikke dengang. Det var mere sådan noget... Det ideal. ramte lige for nogle år siden, ja. til gengæld. Ja, hårdt. Ja. Meget hårdt. Ja. Jeg havde tre jobs og arbejdede op til 92 timer om ugen, og bare sådan indvendigt til så at cutte det hele. Og nu skal jeg tjene penge til mig selv, ikke okay. til Det var en hård periode. Ja, hvad med nu så? Er du ved, har du fundet dig til rette? Arh, altså... Nu ved vi godt sejr, at der står derhen, men bare... <laughs> nej, men det... Jeg går lige ud for døren. Så. Ja. <laughs> nej, nej, nej. Altså, jeg, jeg føler jo virkelig, at, øh, at, at, at det er sådan lidt, nu går tingene så godt, at de kan kun gå ned ad bakke. Altså, jeg føler, at mit liv det er et eventyr lige nu. Gør du det? Ja, det gør jeg. Altså, min, jeg har verdens bedste veninder og venner, og verdens bedste kæreste, min familie og øh, mit arbejde og mit hjem, min økonomi, alt... Altså, det er lige sådan, at man sådan lige kigger sig over, skole, og så nu kommer der en spil, fordi det her det ikke gør Nu kommer der en jeg lige... ja, og okay. fordi jeg, jeg har altid haft nogle mange punkter i mit liv samtidig, der har været meget turbulente, og, og, sådan, og, og havde også lige en, nogle dage med sejr, hvor jeg, sådan, at jeg kunne slet ikke finde ro i, at jeg, at jeg kunne finde ro. At det var meget fremme for mig. Jeg skal, jeg skal ikke bekymre mig også i forhold til ham og sådan noget, at jeg har aldrig været en sund relation med, med en fyr eller en en pige for den sags skyld, sådan en kærlighedsrelation. Så jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke skal bekymre mig. Om sejr? Om sejr. Jeg fandt hende på et tidspunkt grædende, hvor jeg gik ind og sagde til hende, hvad fanden er der galt? Og så siger hun til mig, det hele er bare så godt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal stille op. What? Ja, ja hvor ja, jeg også var, var sådan, jeg vil gerne hjælpe dig, hvad skal jeg gøre du kan ikke gøre mere, du mig, gør, alt. Ja, gør alt for mig. Du gør alt for mig. Det er det, der gør mig. Så jeg kan bare rigtig alt. godt lide dig. Jeg kan bare rigtig godt lide dig. Der er ikke noget drab, man vil lave. <laughs> Sig lige et eller mærkeligt. Han skal snakke mine veninder om nu. <laughs> ja, det er fældst for noget. Ja. Så jeg bare kigger på hinanden. Noget nyt i dit liv? Ja. <laughs> Peter fra ja. delen. Ulven Peter. Er der øh, noget identitetskrise øh, øh, på, at, du har Nej, øh, lige... jeg vil sige, jeg vil sige, jeg kunne da godt øh, mærke, at, øh, at jeg bliver ældre. Jeg er jo lige fyldt 39. 39? Ja. Ja. Og jeg synes, jeg er lidt, 39 ja, 39. Og jeg synes, jeg er blevet lidt tynd ikke Åh, Ja, du er lidt tynd ja, ja. ja, det er Men det siger min forsøg, jeg ikke er ikke, også? De, du skal ikke Men det er klart. Nej, det Jeg, blive og jeg kan jo se, at jeg er begyndt at Må det... være en af de der ting, der man virkelig selv ser, hvor andre de sådan. Ja. Det vil jeg aldrig lægge mærke til. Nå, okay. Men sådan nogle ting, at man bliver ældre, og man ikke har den samme energi, og man går tidlig i seng, og man kan ikke tåle at drikke, uden man er syg i tre dage. Og sådan noget. Det, Jeg synes, det er svært at blive ældre. Øh, det, synes jeg. det synes jeg, jeg har svært ved. Det er også fordi du har haft et ungdom der måske var lidt øh, ungt. Jeg har haft ja. uh, 39 år, uh, hvor uh, der har været fart på og jeg har været meget ung. Og nu føler jeg mig. Du har været teenager i 20 år faktisk. <laughs> I 25. <laughs> ja. Så er det ja. fede teenager. Ja. Ja. Ja. Altså også det der, man tager på, og man ikke kan spise, hvad man vil og Alt Det synes jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg. Nogle gange så savner jeg at, at være de der 5 26 år også, hvor man var en supermand hele tiden. Altså, man man godt mærke, at man bliver ældre og man har svært ved at se ting og sådan noget. Det synes jeg godt. kan Svært ved at se ting. Nej, er, det men, synt er det synt dårligt? Nej, det er ikke dårligt. Det siger min, min optikker siger bare, at jeg er stresset. Men, <laughs> men sådan nogle ting, synes jeg. Det synes jeg godt har Men det er ikke sådan, at jeg har ligget derhjemme og grædt eller noget. Men. Nej. men jeg kan godt mærke, at jeg synes, at det er svært at blive ældre. Jeg har svært ved at acceptere, at jeg er ældre. Ja, så det er der, din krise ligger. Ja. Det ligger i alderdommen. Ja, det ligger jeg dumt. Men men man kan sige min kæreste er rigtig glad for det, at jeg ikke vil ud hver fredag og lørdag. Eller sidde så det imod. Men det må jo også ske på tid. Ja ja ja. At Ulven Peter, Ulven Peter er blevet tæmmet. Ja, han er blevet Han er blevet en lille hund. Ja, han er blevet en lille hund. Der var jo den gang i sæson 6, hvor sangen den strøg op af playlisterne. Ja, det så godt, det var baby. Hvad for noget? Peter Belly. Er glad for det. Peter can lead. Nu vil den med ham. Det der det er ja. Gud ja. Sindsygt. Men ingen sådan reel krise omkring jeres udseende? Jo, jo, jo, jo Jo, okay. Ej, og Det kan jeg også godt være lidt med man har også Du sagde lidt lige lidt. det med håret ja, ja, og, og rynkerne og sådan og, og noget men... Smadret jeg også mikrofonen <laughs> Hvad hedder det? Jo, jeg synes det er svært Jeg kan godt se, at jeg er blevet ældre og især når man ser billeder Det vil jeg også finde ud af når, når Om fem år, når I ser jer selv Ej, hvor var vi unge, det var nede og Sådan har jeg det også lidt, når jeg ser billeder af mig selv da jeg lavede Paradise, at holde op, og jeg havde seks og Det er du ikke mere. Tæt på, ja. Plus 25 kilo. Det er 25 kilo <laughs> større nu. Er der in, ja. in for Paradise? Ja. Okay, det kan man ikke se. Jeg vil give om det. Jeg var, jeg var procent, 78, kilo. Jo, jo. 78 kilo. 78 kilo. Jeg havde helt vaskeprogram. Jeg tog så på, der var i programmet, fordi der var mad ja, hele tiden er. også. Men der jeg kom hjem... så var du drak hele tiden, Peter? det I, kan I, vi ja, også godt også. lige sige. Ja, sig. ja, du Var man. du ikke også afsted i tre måneder? 64 dage, eller 62 dage, nu okay. kan jeg huske det. Okay. Øhm, I træk. Ja. Det var vildt. Uden at, ja. Da vi kom ud fra hotellet, der var det bare sådan lidt... Gud, der er andre mennesker. Hvad sker der her? Ja. Jeg, men, vi blev for, jeg blev forskrækket. Kom vi ned på noget, der hedder Blue Basen, anden hotel, der synes så sygt stressende, der var alle de mennesker. Jeg var vant til, at der kun skulle være 11 eller 10. Ja. Nu var der lige pludselig mennesker over det hele. Og man skulle selv... Gå ned og tage mad i buffeten. Hvad er det også for noget? Hvad er det for <laughs> det var noget? Ikke var. Men Louise, lad os lige tage til sidst det der med, at du siger, at du har haft det omkring dit udseende. Uh, ja. Måske lidt som Fie. Altså, men, men ja, det, hvordan har du haft det? Jeg skal ikke kunne sige, hvordan Fie, hun har det eller har haft det, men uh, jeg, jeg føler jo, at det går den anden vej. Jeg føler at det går bedre, jo ældre jeg bliver. <laughs> altså, det er, jo, men, jo, jeg, er simpelthen en dyr fin. Ja. Yeah. Ej, hvor er I forelskede. Det er jo fuldstændig, prøv at jeg brækker altså, jeg se, altså, altså, Jeg, jeg ved, tror ikke sej, jeg har kigget på mig endnu. Nej, nej. Jeg tror selvfølgelig ikke sej, at jeg har på mig. Han har da slet ikke set. Altså, er jeg jeg ikke sidder han sidder også her over hæng og hænger. gutter, hvad så? Jeg har også været sådan noget skintræk der og bare ser. Åh, oh. oh, sorry, gutter. Sorry. Fuck. Louise. Vi snakker om noget. Hvad var det, vi snakkede om? Vi snakker om Louise. Louise vi, ja, det var det, vi kom vi fra. Vi snakkede om Louise's identitetskrise, <laughs> Nå, ja. som var kommet ud på fuldstændig sidespor. <laughs> Nej, hun er... <laughs> okay. Åh, Gud. jeg kommer jo fra øh, overvægt og underbid og tænder, der er kastet ind i munden og... Ja, alt muligt. Så ja, altså, Når jeg kigger tilbage, så tænker puh, jeg, puh, godt, jeg ikke er der med. Var det også i folkeskolen? Øh, ja, det var det. Det er jo sådan virkelig... Altså, som barn og sådan noget, så fint, der var ingenting. Meget, meget smukt barn, og så skete der noget der fra teenageren, jeg begyndte at tage på, og noget spisforstyrrelse og mit underliv blev mere markant, eller underliv, sagde det? Ja. Underbid. <laughs> Hvad tænker du med, baby? Mit underliv blev mere markant. Jo jeg kan jo ikke spørge dig om noget, Louise. Jeg kan ikke spørge Louise om noget, uden der kommer et eller andet fuldstændig outrageous ud af det der. Altså, alt handler bare om underlivet så det... Det er lige så er så tæt på. Han står, står sejr i en supermans-position, bare kigger på Louise. Åh, oh, Gud, okay. Åh, øhm. oh, Gud. Prøv at høre her. Ja, Louise, vi, vi, vi tager den videre, fordi vi skal Jeg videre nu. Jeg er smuk nu, lad os bare sige det. Okay, du smuk nu. Vi skal videre til næste, næste dilemma. Jan Lindebjerg har været pyro siden 1994. Hvor juleklæderen for første gang fik premiere Holder I seriøst i hånd Imens jeg, jeg, jeg siger det heroppe Læser det her Ja, ja, ja Det, det kommer ja. vi sgu lige til Ej, altså Okay, ja <laughs> Nå <laughs> Men siden da Er det ikke færdigt der... Vi skal må lave noget Nej <laughs> Vi har en bagkend <laughs> Siden oh. da så har Jan Lindeberg Altså ikke kunne adskille sig selv Fra rollen som Pius Og det har haft store konsekvenser for Jan At han ikke uh, har kunnet det og for det første kunne han ikke få andre skuespilroller, fordi han altid blev kendt som Pyrus og Nissen. Og for det andet så identificerede folk ham mere som Pyrus end som Jan. Det medførte, at Jan kom ud i et alkoholmisbrug. For nylig sagde Jan til TV2, at øh, han ville pensionere Pyrus. Men øh, det er ikke altid så let, og måske vil Pyrus altid forfølge ham. Så øh, spørgsmålet er, hvad skal Jan øh, gøre for at distancere sig selv til rollen som Pyrus? Og har I nogensinde måske haft et misbrug? Altså i et eller andet, for at dulme et eller andet. Han gjorde det jo for, at uh, han ville gerne dulme med vreden. Han var så sur over, at han altid var pyrus. Og sødt som pyrus. Så! Jeg kan godt lide pyrus. pyrus. Ja, er det ikke rigtigt? Og, ja. og Jan, altså, bare Linda, P., Linda P., hun lavede virkelig et godt opslag om ham den anden dag. Jeg ved ikke, om jeg har set det. Det er gået totalt viralt på Facebook. Hun har skrevet ja. sådan en sødeste indlæg nærmest til ham, om hvorfor han ikke skal... Altså, var han ikke må skamme sig over at have været Pyros? Det, det synes Pyrus jeg heller ikke, han skal. Jeg nej, synes nej, virkelig, han, han har, har spillet en rolle, der er så gennemført. Øh, så jeg synes, at han skal være stolt af det. det. Nu er det jo nemt at sidde her og sige. Men jeg synes, han skal være stolt af det. Øh, og ja, det kan det godt være, at det er trist for ham, at han ikke kan få andre roller. Men han har jo bare leveret den her rolle. Han har leveret den 100 procent. Men Peter, han kan ikke lave andet. Altså, han, han, han vil rigtig gerne være skuespiller, og det lever at lave forskellige roller og sådan noget. Nu er næsten 30 år... Han er blevet genkendt som Pyrus. Om det er, og så står han i storcenter til jul og alt sådan ting. Vil du ikke også blive træt af det? det vil, vil du ikke blive, blive det, træt af det? Kun, ikke, kun kan... være Ulevin Peter. Du er Peter, du kan intet andet. Øh, nej, det tror jeg ikke. Men nu er jeg jo heller ikke kendt på, på den måde, som han er. Men jeg synes, jeg... Du en rolle, og det er værst Ja, ja, du ja, ja, ja, ja. Jeg kan da også godt mærke, at nogle gange vil man gerne trække sig væk fra den rolle. Øhm... Jeg synes nu bare lige, det pyrus det er skide godt. Og jeg synes, han har gjort det godt. Og jeg tror også, der er faldet lidt ind på grøntonen. Den kan jo også lige sidde og kigge på, når det hele er lidt surt. Ja. Louise, hvad med dig? Hvad synes du? Jamen... Men han vil jo gerne distancere sig fra den her rolle. Kan han så ikke være med i det her program? <laughs> <laughs> nu er det bare mere, <laughs> så er det bare uh, Markus og Jan. <laughs> altså så er du ikke noget reality at alle Nej du er med. Markus og Pius, jeg prøver at være sjov. <laughs> det er så godt. <laughs> Louise. Jamen altså det er jo en rolle han selv har bygget op igennem øh, hvad? 30 årtier Ja, år. 30 år, ja, år. år efter Og han har jo selv øhm, sagt ja til de her jobs i store centre og så videre. Øh, så det, det er jo lidt svært at sige noget nu, når det hele er overstået. ja, det synes fandme det svært, men det er fordi han har givet så meget til så mange. Men han vil jo gerne væk. Det er ham, der siger, han vil, han vil ikke længere. Jamen, det jeg, har godt, jeg har godt forstået det svært, for jeg så også øh, en, i min serie i går, der så Stranger Things, og der så jeg en, en, øh, en skuespiller, der før han havde spillet en rolle i en eller anden øh, comedy-ting, sådan noget øh, billig comedy knockoff eller Scary Movie. Og det ødelagde det totalt for mig. Den der spænding og drama, der er i, i Stranger Things, når man sidder der og sådan bliver virkelig opslugt af det, der gik det helt sådan i stykker for mig, fordi jeg så en, der har været med i noget ja, sådan noget billig comedy-ting. Øhm, og jeg forstår godt, at det kan være svært for ham at, at komme ud af den. Fordi igen, den, den første, hvor han sådan skal tage seriøst, som andet en Pyrrhus, den er svær at komme ud af, at folk vil, de vil se pyros men jeg tror, hvis jeg nu forså den der skuespiller igen en anden gang, så ville jeg tænke, okay, det, han er ikke direkte relateret til Spas og Løger, som han var dengang. Nu men, det har han kan, noget mere men det kan Jan jo ikke gøre noget ved, fordi det, han kan jo ikke give sig selv de roller, han gerne vil have i. Nej, men det var bare det med virkelig at tage fat. Men det er også, fordi han ikke får nogen roller jo. Det er jo mere det, at så. også er. Det er også det, hvad fuck gør han så? Ja, det det. Altså, fordi han prøver han? jo. Ja. Han vil jo gerne noget andet. Han vil ja. rigtig gerne noget andet. Man kan også sige, ligesom øh, Peter han har gjort dogere, fordi ligesom at... Jan han så er ikonet for, hvad en øh, nisse på skærmen er. Og det er han virkelig. Han er den bedste, som nogensinde har gjort det i hele verden. Jeg tror ikke på, at nogen har gjort det lige så godt som ham. Han har fandme lagt ild og sjæl i den der rolle der. Peter, du har lagt lidt lodsjæ lige i at bolde damer på dem skærmen. Nej, <laughs> så slemt er det altså. Nej, det er slemt. Nej, det er slemt. Og jeg vil gerne give dig ret, sejr. Det er slemt. Og det er fedt, og det er jo det er din rolle. Det er hans rolle. Ja. Men der har jo Peter jo så bare gået en anden vej og sagt, okay, men så er jeg også låses med. Så kommer han lidt væk fra, hvad Ulven Peter. For hvis han stadigvæk stod på natklubberne hver aften og var sådan, jeg vil gerne have en ny rolle, andet end Ulven Peter, så er det sgu svært, hvis han stadigvæk er i det crowd, der ligesom er efter Ulven Peter. Ja, ja jeg synes. Og det er jo det, der også har været svært ved. Han har jo sagt, at jeg tager dit de der pivs jobs efter. Det er jo ikke fordi, at han for 20 år sagde, at nu lægger jeg pivs på, rollen, eller på hylden, og så vil jeg prøve noget prøve ind rolle ham. Så, så det er bare svært efter 30 år at skulle sige, at nu vil jeg, jeg kende som en eller Men du kommer ind på noget rigtigt, jeg fordi det er, hvad skal han gøre? Så du synes faktisk, han skal ligesom øh, finde noget andet. Måske finde noget andet skuespil, og så finde noget andet finde noget, noget andet arbejde. Han må til casting. Han kan være med i pølen ja. ja. <laughs> Nej, jeg tænker, han skal, jeg tænker, at han må gå i en anden retning. Øhm, Ellers må han stå nogle helt andre roller. Øh, fordi Pius havde lidt et ungdomscenter noget. Så kan der være en skud i at søge noget. Eller, hvad den hedder, Liam sådan noget, lidt ældre rolle, hvor han er noget helt andet, end hvad han har været før. Ja, eller også, så skal han prøve at arbejde med sig selv og acceptere, at livet er gået den retning, det nu er. Den heller jeg ja, altså også ja, med til at acceptere fordi, fordi, hans liv, som det er nu, og mm. situationen. Jeg tror også, det er til det alt godt. Det er virkelig bare ja. at se indad og se, hvor står jeg nu? Kan jeg godt være i det her? Hvis han ikke kan, gør noget ved det. Mm. Hvis han godt kan være i det, fint, så må han acceptere det. Ja. Og Men, igen, selvtillid, det er bare det mest attraktive, øh, hvad skal man sige, en øh, aspekt af, af menneskeligheden. Altså, at man under sig selv og det, man er. Det er bare pisse-attraktivt. Og jeg er sikker på, at det tager så meget godt med sig. Mm. The law of attraction, my friend. <laughs> Louise. Ja. Oh. <Yeah. laughs> Ej, nu skal vi. Ej. Det gang under livet igen. Ej, ja. det, det Vildt. Altså, Prøv at <laughs> Men nu skal vi lige til lidt mere dark, måske. Fordi han fik jo et misbrug af det her. Gud, ja. Han fik jo et misbrug, Fordi ja. han kæmpede med de her dæmoner, måske man kan kalde det sej. ja. Hvordan, hvordan skulle han så ikke, altså... Hvordan skal man komme ud af det? Han følte jo, det var den eneste vej, det var ligesom at drikke sig væk fra det. Det har jo aldrig nogensinde været i nærheden af sådan noget. Jeg øhm, aldrig rigtig misbrugt noget på nogen måde. Ingenting? Nej, der var én gang, hvor jeg tog noget muskelafslappende piller, fordi at jeg, jeg var så spændt op over noget ekskæreste ting, og jeg simpelthen ikke kunne falde til ro. Og end med at få for meget, og end med at få det fucking skidt af det. Øh, og så har jeg ligesom ja, været totalt påpasselig med det efter. Så jeg fik lige et rap over nallerende der. Mm. Men jeg har aldrig nogensinde brugt noget for at slippe slip væk fra andet. Ja. Hvad med dig, Louise? Har du prøvet at have et misbrug? Øh, ja, jeg har jo lidt af spiseforstyrrelse. Ja. BED, som endelig er anerkendt. BED. BED. Binge eating disorder, hvor man bare spiser rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, og det var, det var bare... Okay, det udløser bare endofiner for mig jo. Og spise. Og spise, ja. ja. Hvor det hvordan kom, det hvordan kom men... du ud af det? Øh... Ja, hvordan kom jeg ud af det? Øh... jeg øh... Hvad gjorde du? Jamen, hvad gjorde jeg? Altså, hvad sagde, sagde du noget til dig selv? Jamen, altså, jeg har jo været til udredning også. Mm. Øh, og det gør jo selvfølgelig meget, at der lige er noget... Mm. professionel hjælp, og så øh, også at, at se lidt indad, sådan hvad jeg selv kunne gøre, at det er altså ikke kun alle andre i den her verden, der er dumme, at nogle gange kan man også selv ja. måske lige fremskynde nogle ting lidt. Øhm, og, øh, hvad hedder det, sætte pris på de rigtige mennesker, og tage imod hjælpen fra dem, der gerne vil hjælpe en. Ja. Det har jeg ikke været så god til. Det er du er svært ved, ja. Ja. Det er ligesom, der hun løb alt er bare så godt, og du kommer ind og kan hjælpe dig? Nej! Ja. <laughs> du er nej, det kan du ikke. Stop med det. Peter, hvad med dig? Ja, jeg har drukket lidt. Lagt du ikke lidt for meget, dengang jo, du, du... Nej, det var ikke så slemt, nej. Det min mor Men var døde. det et misbrug, eller nej, var det ikke, det var fordi det der skete så meget? Jeg tror bare, det var, at min mor døde. Men var det ikke også en måde at komme væk fra alt det? Jo, det jo og min, min mor misbrug. var jo alkoholiker, så jeg prøvede sådan lidt at drikke, og ligesom finde ud af, hvorfor var det, hun drak så meget. Det er det rigtigt? Ja, ja. Ja, hun er ikke mere, desværre. Og det er kædeligt. Ja, og det hun drak sig selv i øhm, Men hun var jo glad alkoholiker, jo. Øhm, så det var altså hun var jo stort set glad altid, og jeg bliver sgu ikke skide glad altid, når jeg drikker. Så, øhm, så jeg prøvede også lidt at drikke for at se, hvordan hun havde det, men jeg sagde også bare til mig selv, det holder ikke det her. Øhm, er det sådan noget med, at du drak hver dag-agtigt? Ja, men det var, ikke, det var mest altså festanledninger, men der var også fester hver dag, hvis man har været i fjernsynet. Det var ikke sådan, at du sad derhjemme med en flasje visk og tænkte, nu skal jeg bare have en brænder på, fordi det er det eneste, der fungerer for mig. Nej, jeg, jeg kunne godt finde på at tage en øl derhjemme, øh, men det var, ikke, øh, det var ikke så slemt. Øh. Altså, jeg overdrev det måske lidt mere, end det var, fordi at, så tænkte jeg, så spørger folk mig ikke, om jeg vil til fest. Hvis jeg ja. siger sådan lidt, så jeg overdrev det lidt og gjorde det værre, end det var altså, mm. den dag i dag, der... Det drikker næsten ikke. Nej. Øhm, så det er ikke sådan. Jeg føler, jeg ikke, at jeg har haft et misbrug. Øhm, så så men det var lidt også for at se, hvordan hvorfor, hvorfor var det, hun gjorde det. Altså det har jeg haft svært ved. Men det har virket helt anderledes på hende, og det har du måske også på, på, på nogle andre. And, ja. Men ja. jeg er ikke sådan, hvis jeg siger stop, så stopper jeg. Så, så, så, så stopper jeg bare. Så bloker du. Ja, du så, ja, så går ja, du ind og trykker blokeret. Ja, så siger jeg bare til mig selv, at nu skal jeg ikke drikke mere, og så lader jeg bare være ja. drikke. Ja. Og hvis jeg siger til mig selv, at jeg skal ja, sådan med alt. Ikke? Men som noget af det sidste, så skal vi måske lige tage fat i det her med, at øh, I har jo alle sammen en rolle. I er alle sammen reality-mennesker, Og Det er vi stolt af. <laughs> Jamen altså, det er jo det, vi lidt skal ind på. At, hvad, hvad, hvad er der med det? Er det en rolle, I gerne vil have? Og er det en rolle, I nogle gange gerne vil væk fra? Det er jo en rolle, vi selv har påtaget os. Jeg, jeg føler meget, at den rolle, jeg har fået derinde, det har været en rolle, der er blevet givet til mig. Der er, I hvert fald, der er, der, der er ikke et fuldt spektrum af, hvad min rolle er i verden, i forhold til, hvad jeg er at rolle inde på Paradise, hvor jeg egentlig bare blev vist som en sød gut. Og det er meget ikke. <laughs> altså, jeg er sgu en lømmerl og en ballade med, og det, er, det fik jeg ikke lov til at komme med, fordi det var den nye Paradise. Det er jeg lidt ked af, fordi jeg tænker, at det kunne have givet rigtig meget sjovt med sig. Øhm, og jeg kunne også godt se på, øh, lige der, da det hele det gik om og alle følgende trillet ind og sådan noget. Da jeg lagde de ting ud, som jeg normalt ville gøre, der fik jeg rigtig, rigtig mange beskeder fra folk, der ikke syntes, jeg var særlig sej eller sjov. Fordi folk havde bare regnet med, at jeg var ham den søde fra Paradise. Og da jeg så begyndte at vise mig selv på mine sociale medier, så var der bare backlash. Mm. Øhm, ja, du fik høve. Jeg fik høvel, ja. Og det var det der med, sådan, og, at, altså rollen, og vil ja, du gerne distancere dig fra den rolle, fra den reality-rolle? Nej, for jeg føler, at den rolle, jeg har fået den, det er også en del af mig. Mm. Men det er, der, er, der er bare så mange, flere dele af mig, end der lige er blevet vist. Øh, og der er jeg lidt ked af det, at jeg bare ikke er kommet med. Ja. Men igen, dem, der så er kommet ind til min profil nu, de har også fundet ud af, okay, hvem jeg egentlig er. Øh, og det det. Det, det er jo så, nogle mange har hoppet fra. Rigtig mange har hoppet fra. <laughs> men, men dem, der så er der, det er jo nogen, der også synes, jeg er sjov på alle de andre aspekter. Ja. Så det er fedt nok. Hvad med dig, Peter? Ulven Peter, vil du nogensinde gerne distancere dig fra den rolle? Nej, ja, jeg er fint tilfreds. Det var sådan, jeg var dengang. Og det kan det jeg... Det var... Jeg var ung og i parmål. I par Jeg er sgu bare Ja, men det er dreng i den alder jo <laughs> altså, altså. Men, men nej, det var sådan, jeg var dengang jo. Så det har du det helt fint med. Men du vil, ikke gerne, du vil ikke distancere dig fra den nu? Hvad ja. hvis nu du, du, folk genkender dig, vil stadig? stadigvæk? Ja, ja. Altså. Der, der, der, der, der, jeg bliver stadig genkendt. Men det har du det fint med. Ja, sådan er det jo. Det er jo noget, jeg selv har valgt. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt at blive genkendt. Nu er det jo lang tid siden, eller det er du det så ikke. Jeg bliver sikkert et par gange om ugen, eller sådan noget. Men dengang der var du helt sindssyg. Der kunne jeg gå en tur på strædet uden det tog. Ja, I ved, hvordan I har det lige nu, sikkert. Øh, det er faktisk ikke så slemt for os overhovedet okay. Jeg har også hørt fra, fra hendes bror Når han har været ude Mathias Jord der ja. Der er det også gået helt amok Og ja. vi kan gå sammen Og vi går altså Og, og skaber os Louise er meget højlydt altså, Det er mere sådan Det, er mere sådan, <hældstækninger> <hældstækninger> det har vi alle sammen <hældstækninger> fundet ud af At Louise er meget højlydt <hældstækninger> <hældstækninger> så Til det mest at folk vi ved at, Altså så er det lige til veninde Eller et eller andet Altså Kan Nå, vi at vi bliver snakket om Ja. Men ikke i den grad, som... Nej, du, du blev stoppet, ja, ja, ja. Ikke. Vi blev bare sådan lige parret ja, blev, på. Ja, det var, det var rigtig slemt. Øh, det første år var helt, helt... Jeg kunne ikke gå i storcenter. Jeg, jeg kunne slet ikke... Det var, helt, det var helt forbudt. Vi, jeg måtte have vagter. Altså, Ej, jeg, havde jeg, du vagter? Ja. Havde du vagter på? Ja, det var så vildt. Vi kunne slet ikke... Da, dengang var der jo ikke Instagram. Der var ikke Facebook. Nå, sådan der var. de så en. Ja, sådan, at de endelig så en. Altså, jeg tror, jeg har prøvet at være Justin Bieber en enkelt time eller et eller andet. Nej! Jeg vil aldrig, aldrig ønske min værste fjende der. Det må være så forfærdeligt. Det var ikke fedt? Nej, det, det var ubehageligt. Ja. Hvad, hvordan? Det var til ja, at det, ja, men, altså, altså, Vi var op øh, en gang, det var så på færgerne, og der var jo ikke Instagram og sådan noget, og der lige pludselig, der skulle vi ind, øh, og vi skulle på det her øh, sted skulle vi være, og jeg kan ikke huske, om det var, hvem det var med, men det var et ret stort navn også. Der, ble, der kom der så mange piger, at de bare løb ind i mig, så jeg bare blev væltet. <laughs> altså, jeg blev væltet, jeg kunne ikke engang gøre noget, og så blev jeg nej, bare Nej, nej, ja, det, var faktisk, det var faktisk en ret ubehagelig oplevelse, og det var, det var lige så, altså, det, det, det var ikke rart. Altså, det, de var så vilde. Det lyder så... lidt som en drøm. Nej, nej, det det var ikke så rart. Bagefter, så er det bare sejret. Peter, hvordan? Men ja er det ja, ja, ja, ja. ser du? du, så, ja. det siger, du og... Men jeg tror det var fordi der ikke var Instagram og, og de ting dengang. Ja. Um, så man kan ikke følge det med i. Nej, man kunne ikke følge det med. Det er når man ser um, en der er kendt, så ja. ser man dem. Det er ikke ligesom jamen ham kunne jeg også se ham ja. på. Det er jo, men det var jo helt vildt Og så fik du ansat at du simpelthen var, vagter? Nej, ja, vi, vi havde vagt med når vi var ude også. Det, ja, det, det fik det vi gennem. Havde du også det med den aften der, hvor det gik så vildt for os? Ja, det havde vi også vægter med. Jeg okay. havde fire vagter. Det var bureauet, det er bureau jeg arbejdede for dengang. Det var dem. Det er jo altså vi fyldte det altså for eksempel sådan noget som jeg tror det havde det hed The Nest ved Storscenter. Vi fyldte helt op, så der slet ikke kunne være flere mennesker. Så mange mennesker trak vi. Fordi du var stol der? Stod der bare. Nej, nej, vi skulle så ned og skrive autografer. Ja, du... øh, ja og så, der kom så mange mennesker. Det var det, altså det var ikke kun mig jo, der var så også øh, der var også flere med os. Flere der ikke var lige så kendte. Nej, mænd. Der var, var også mænd. Ingen som Hulven Peter. Det var de Starmie og mig. <laughs> ja, lige præcis ja, Starmie og Kasper. Og nej, Kasper og mig, vi var hver vores. Han, vi blev delt op, så vi kørte ikke sammen. Og det var, fordi I var hver vejs deltagere. Nej, det var, fordi han er forugt, rus jeg får København. Ja. hår. <laughs> Noj. Jeg tror det var, fordi ja. du var sådan. Nej, du vandt, Peter, og han gjorde ikke. Klar. Nej, nej, nej, nej. Nej, det var stegt. Ja. Vi var, vi var bare delt op, Nå. så der var jobs hele tiden. Ligt. Har i sindssygt. Ja, men det skal være et lavet for. Det var ikke. Det var ikke det var, det var ikke altid lige sjovt at tage på dit job. Ja. Var der god møde det, det mindste? Nej, det var så heller ikke rigtigt. Nå. Det, det var ikke noget at skulle hjem om. Nå. Surt. jeg nok at tjene mere ved at være været nettoværder. Hvad netto er <laughs> været det? Ej, hvad sindssygt. Og der blev du også bare ja. overfaldet, altså. <laughs> nej, ja. Og, Ej, det var ikke spændigt. Du til i ja. Det, her, det, ja, det også ja. Vi skal lidt videre, øh, fordi vi skal faktisk til at afgøre konkurrencen. Og I har måske ikke lagt mærke til at men jeg har skrevet ting ned imens. Uh, det. Men det er jeg blevet ret god til, at man ikke ser det. Der er blevet sagt nogle, nogle sjove ting, vil jeg sige. Øh, jeg kan starte med, med Peter. Du sagde jo, at... Øh Jamen, så, så det der med at øh, blokere en kæreste, det skulle Ej. lidt nemmere nogle gange. Det skal du bare prøve. Prøv det. Prøv, prøv at blokere en kæreste. Prøv at blokere, kære, ja, ja. blokere lidt, Det tager jeg hjemme og prøve det der. Nej. Det er godt råd. Jo, jo. Så jeg går bare hjem. <laughs> ja. Det så er sådan der bare blokerede drama, der er også <laughs> ja. ske. Prøv at tænke på, hvordan folk vil finde ud af det. så har jeg blokerede Louise. Det har jeg gjort før, har jeg ikke det? Øh, nej, det var en opringning, så jeg kunne jeg ikke ringe op. Nej, jeg har også gjort det på Instagram, fordi du irriterede mig. Ja, yes, lige præcis. Jeg, jeg har det <laughs> du, præcis på sammen. Har du vil ikke kigge på mig, mens vi ikke snakker sammen, men du kunne ikke lade være, så du var alligevel ind at kigge på mig. Nå, det var sådan, det var. Men nogle gange så er det bare lidt. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg bare gør det ud i det blå. Det er sådan, ligesom, hvis der har været en optakt. Altså, det er ikke sådan, at jeg bare lige blokerer ud i det blå. Det virkede lidt sådan, den okay. Det, det skal men, du prøve. Prøv at blokere ja, ja, ja, okay, en Så Det er sådan, hvis der er en optakt til det. Okay. Ja? Altså. Det, ja, det er, men det var i hvert fald... Ellers bliver diskussionen nogle gange meget, jeg meget Jeg synes også, det er fedt, det at man bare blokerer folk. Hvis de bringer dårligt liv, bare blokerer dem. På dem væk. Det gør jeg også meget på Instagram. Og jeg deler det offentligt, når jeg blokerer folk. Jeg synes, det er sjovt. Det er blandt andet de ting, som folk, de går mok over. Jeg tror, ja. jeg skal begynde at skrive nogle ting til dig, så. Ja, ja. ja Ej, du, så, du, så, du får kun du lov én gang. Er det worth it? Nej, og det jeg har jo faktisk en vinder. Og det er... Louise, altså. Åh, nej. <laughs> Louise, ja, men det er jo, du fordi... sagde uden du rigtig tænkte over det, så sagde du, det er et lorteland vi lever i. Det sagde du bare. Nej, det er lorteverden. Land. Ser land? Mm. Sag ikke verden. Du ser land. Altså. jeg ikke verden. Sagde du det er verden? Lorteverden vi tror, lever tror, i. Nej, men du lorte... så er det meget der har hørt forkert. Det er jo ikke et lort. Ja, det kan vi jo spole tilbage og høre. Det kan, kan vi spole jo tilbage ja, og at høre. Men det er et lorteverden vi lever i. Det står jeg sku' ved. Jeg, jeg hørte der det, er mange som ting, verden. der er. Okay. Ja, var sikker på du sagde land. Nej. Så, så jeg Ja, rigtigt. Det er skidt at sige det. Jamen, nej, det er så fint. For jeg du så du ikke, ja, ikke vundet Det er så fint. Ja, jeg, jeg er så glad jeg at være bundet, fordi det er en lørdedpremie altid. Ja, nej, den er en rigtig god dag. er rigtig god dag. Men så er du faktisk ikke bundet. Nem, det er okay. Det er så fint. Nej, du, du kommer til at fortrode det her rigtig meget. Åh nej, hvad? du er faktisk ikke bundet. Det er faktisk en af de rigtige gode. Det er ikke en lørdedpremie hver gang. Det er virkelig god. Er det de flotte røde slips? Nej, det var. Der er ikke nogen der kan bære det som dig, Mark. Nej det være så. Peter, ej, ej, ej, det er du faktisk starte ved ikke. Nej, dig. Ej, jeg såsens Louise, <laughs> <have laughs> Louise skal have det. Nej, Peter. Louise skal have det. Men man kan ikke, man kan ikke, Man kan ikke lave ting. herom. Ved du hvad det her er? Det her, det her nej, det er en, en rød nissehue. Man skal ikke vinde. Nej, en det, en er en det er sådan en uh, for tinker. TV2. Det er tinkerhuen tinker. og oh, det jeg kan låde for at den er eftertragtet du. Ej. den får du. Se, man skal ikke vinde. Det er fordi vi har snakket om, om nisser. <laughs> vi har snakket om nisser. Hold op. Den Men den er, er det ikke den der der er totalt udsolgt? Jo, det er en tinker nissehug. Hvorfor har du ikke taget den på endnu, Peter? Peter? Det gør jeg da. Det gør det. Åh, oh, nu bliver den taget på. Ej. Og den bliver sat til selv på min Instagram. Hun tog minutter. <laughs> ja. Ej, hvor sætter du lige der, du lige uh, Er du sjalu, eller Lidt, <laughs> du Se, det der sagde. Så Louise, det er ikke ja. kun dårlige præmier, Nej, ja. okay? Ej, hvor er jeg ked af det. Ja, du er meget ked af det. Ja, så må du nøjes med sejr. Prøv at her. Det var alt det, vi kunne, uh, kunne nå i dag. Tusind tak til jer, Louise, sejr og Peter fordi vi vil med og give de her råd til, til danskerne og dem, der lytter med. Vi lyttes ved næste gang.